Martti Kallionpää julisti evankelimia oikein innokkaasti ja, ja, ja rohkeasti. Ja oli valtavaa nähdä, että, että Jumala rakastaa Georgian kanssa. Toi kansa, joka on niin paljon kärsinyt ja tälläkin hetkellä on, on, on Venäjän, niin kuin Venäjä on vallottanut osan siitä maasta. Ja, ja, ja, mutta Jumala vaikutti siellä ja saimme nähdä, kuinka todella 50 ihmistä saivat antaa elämänsä Jeesukselle. Ja Sille pienelle seurakunnalle niillä on aika kivaa jälkityötä nyt. Että ajatelkaa, jos jonnekin tänne tulisi 50 uskoa jossakin seurakunnassa, niin olisi aika kivaa, kivaa jälkityötä meille, meillekin. Tota. Sitähän me rukoillaan, että Jumala henki saisi vaikuttaa täällä Ruotsissa myös. Ja, ja, mä halusinkin haastaa meitä kaikki, että jätä se lomareissu jonakin vuonna väliin ja lähde esimerkiksi News Jostriin tai Media, niin johonkin lähetysmatkalle mukaan. Se on tosi inspiroivaa ja haastavaa nähdä, mitä Jumala tekee maailmalla. Haastettahan meillä riittää maailmassa. Juuri viikolla päivitin näitä tietoja. Sanotaan, että kolmas osa maailman seitsemästä miljardista eivät ole vielä kuulleet Jeesuksesta. Ja puhutaan, kun puhutaan saavuttamattomista kansainryhmistä, niin, niin on vielä liki 3000, 2900 saavuttamatonta kansanryhmää, joka ei ole vielä kuullut evankeliumia. Coca-Cola kaikki maailmassa tietää. Intiassakin jossain kylässä ihan jossain kaukana, niin kaikki tietää Coca-Cola, mutta who is Jesus? Oh, he doesn't live here. Hän ei asu täällä. Ee, mutta Coca-Colaan tiedetään, että mutta meillä on maailman paras sanoma. Jeesus Kristus, evankelmiin ja, ja, ja, ja haastetta riittää meille kaikille ruotsin suomalaisillekin vielä. Ja, ja ehkä tämän kokouksen aikana Jumala saa vahvistaa jotain sinun sydämessäsi liittyen lähetystyöhön, liittyen saavuttamattomiin kansoihin ja, ja saa rohkaista meitä. Meitä on paljon pienempiä ryhmiä tällä kentällä. Meitä on noin 50 ryhmää ja seurakuntaa. Mutta ehkä te pienemmätkin ryhmät vielä jaksatte olla mukana. Vaikka teitä ehkä kokoontuu kymmenisen verran kokouksissa ja niin poispäin, niin minä halusin rohkaista teitä. Olkaa vielä mukana kentän yhteisissä haasteissa, muun muassa lähetystyössä. Olkaa vielä mukana rukoilen ja tukemassa tätä työtä. Niin saamme nähdä, että meidän työllämme on vielä tulevaisuutta. Nyt saanko pyytää Timo Pellistä, niin rukoillaan tässä alkuun tämän kokouksen puolesta. Ja saanko pyytää meitä kaikkia nousemaan? Ja rukoillaan tämän kokouksen puolesta ja rukoillaan myös meidän kentän lähetystyön puolesta. Timo, ole hyvä. Herra, kiitos siitä, että sinä olet lähetyksen Herra. Sinä et ole kuollut kivipaasi, sinä et ole... Historian Jeesus, vaan sinä olet elävä Jumala. Hallelujaa. Jeesus, sinun nimessäsi on voima ja me haluamme olla tämän voiman todistajia tänäkin päivänä. Oi Kristus, sinä tiedät meidän ruotsin suomalaisten työn. Herra, me olemme olleet uskollisia tähän asti. Oi Kristus Jeesus, lisää meidän uskoamme, että me saisimme olla myös tulevaisuudessa. Tekemässä sitä voimakas peräistä työtä, Jeesus, jonka olet meille herätyksenä antanut. Oi Kristus Jeesus, me tiedämme realiteetit. Herra väki vanhenee ja, ja nuoremmista on pulaa, mutta Jeesus, ne, sinä olet edelleen elävä Jumala. Sinä edelleen puhut visioiden, näkyjen kautta, kutsujen kautta, ihmisten sydämiin. Ja kiitos tästäkin lähetysjuhlasta, että me saamme olla kaiuttamassa, ei oma Nimeämme, eikä omia saavutuksiamme, vaan sinun työtäsi Jeesus kolkatan ristillä. Hallelujaa. Kiitos, että olet uskonut meille suomalaisille tässä maassa. Suuret asiat. Hallelujaa. Ja kiitos Jeesus, että maailman ääret, ne ovat meidän, lisää meidän uskoamme, lisää meidän uskoamme, oi Kristus Jeesus, rakkauden tasolla, sydämen tasolla niin, että se vaikuttaisi tahtomista ja tekemistä. Herra, me haluamme siunata tällä hetkellä, juuri nyt, siellä eturintamassa olevia lähettejämme, eri mantereilla, eri maissa ja kulttuurien kielien keskellä olevia, Jeesus rakas, ja me sidomme sielu oli se voimia ja valtoja. Me sidomme niitä sinun nimessäsi Jeesus, että evankeliumin työ se saisi menestyksen. Hallelujaa. Hallelujaa, että me saisimme olla vastaanottamassa. Ilo uutisia, kymmeniä ja kymmeniä uusia uskoon tulleita, kymmeniä uusia seurakuntia, raamattu koulu ja Herra. Anna meidän nähdä näkyjä Jeesus tästä maailmasta, jossa ihmiset ovat kulkemassa hoippumassa. Herra, kohden tuomiota. Herra, anna meille, anna meille se armon sanoma. Anna sen elää meidän sydämissämme. Anna sen suloisen pyhän hengin kautta alkaa elää omaa elämää, joka vaikuttaa. Herra Jeesus, oman nimesi tähden. Amen. Hallelujaa. hallelujaa. Amen. hallelujaa. Amen, istukaa, olkaa hyvät. Yksi tiedotusasia. Meillähän on kentän yhteiset. Kaksi tapahtumaa lähetysasioissa on ollut vuositasolla. Vuodenvaihteen jälkeen lähetyskonferenssi, joka viime, tänä vuonna siis viimeksi järjestettiin Söödetelessä, vuosi sitten täällä Jötteporissa. Sitä ei ole vielä päätetty, missä seuraava lähetyskonferenssi järjestetään, mutta olette sydämellisesti tervetulleita tuohon lähetyskonferenssiin siis 2012. 20. Ja lähellä on toinen tapahtuma, jota kutsutaan ruohonjuuritason lähetystapahtumaksi. Ja siinä on ollut ajatus, että se on järjestetty pienissä seurakunnissa. Että on saatu ehkä siinä yhteistyössä, mainittakoon vaikka Faakersta tai viime vuonna Katrineholm. Pieni ryhmä ottaa vastuun, saa, saa lähetyshenkisiä ihmisiä paikan päälle ja, ja se vaikuttaa aina. Nyt me olimme sopineet jo halustavasti, että Westerosissa olisi pidetty seuraava elokuu viimeisessä viikon vaihteessa, mutta nyt se on sitten estynyt. Vai onko se Esko vielä estynyt? Valitettavasti, mutta me siunataan Westerosia. Heillä oli hyvä yritys ja näkyy tästä asiasta. Seuratkaa uusi yhteys lehden ilmoituksia seuraavissa numeroissa. Niissä, niissä kerrotaan. Ja, ja sitten finska.pingst.org. Eli meidän herätyksen säätiön sivustot, siellä tiedotetaan näistä asioista. Eli toivotaan, että saisimme järjestymään sen seuraavan ruohonjuuritason rukoustapahtuman kaikille meille tarkoitettu, koska sinulle on uskottu lähetyskutsu. No niin, nyt on ilo lausua. Kari Harri, tervetulleeksi, ole hyvä. Terveisiä Intiasta, tulimme muutama päivä sitten sieltä ja terveisiä Irenalta erikoisesti. Kävimme häntä tapaamassa, hän on siellä Dalai Lamaa käännyttämässä tiimin kanssa, Darmsaalassa tiibetilaisten keskuudessa. Mahtava työ, mahtava ryhmä, todella iloitsimme, pari-kolme kertaa käyneet hänen luonaan siellä ja häntä rohkaisemassa. Ja haluan sanoa, että näiden nuorten tulee kasvaa meidän vanhojen vähentyä ja hävitä lopulta kokonaan. Ja minä olen iloinen, tänä iltana saadaan kuunnella Piiaa. Ja mä haluan todella, todella kuulla, mitä Jumala puhuu hänelle ja hänen kauttaan. Me on kaksi poikaa, jotka on siellä jossain maailmalla Kiinassa ja kirkisiassa Ja he ovat olleet siellä 15 vuotta. Ja ette, kysyvät, isä, vieläkö sä oot mukana täällä näissä hommissa? Joo, me ollaan eri maassa meillä on oma tehtävämme niin kauan kuin jaksamme. Ja mä on yksi sana vain teille mielessä sanoa. Herra sanoi. Ole uskollinen kuolemaan asti, niin minä annan sinulle elämän kruunun. Ole uskollinen. Tämä päivä on uskottomuuden aikaa maailmassa. Ei haluta sitoutua mihinkään, ei olla uskollisia. Seurasin kuninkaallisia häitä, olen minäkin englannin kuningattaren alainen Australian kansalaisena. Siellä seuraava kuninkaasta seuraava olin häitä seurasin siellä jossain. Ja... Siellä he sanovat terveydessä tai sairaudessa, hyvässä tai pahassa, kunnes kuolema meidät erottaa. Ajatte, että niin ne nuoret sanovat. Miksi 50 prosenttia päättyy avioeroon tänä päivänä? Ei ole uskollisuutta, ei ole sitoutumista, ei haluta sitoutua. Ja se lähetysnuortin kansallisesta johteesta sanoi että mistä me saata tätä suomalaisia lähettiä enemmän tänne lähetyskentälle? Tai miten niin? Ne on ainoita, jotka pystyvät olemaan 60 vuotta harmaassa arkipäivässä kentällä ja vielä pysyvät siellä. Mä meni vähän liian paljon nyt, noita, ne on ihan omaa luokkaansa, ne pysyy siellä. Muut lähtee kahden viikon päästä, jos ei tavahdu jotain valtavaa, lähtee kahden viikon päästä takaisin. Te suomalaiset nuoret, sisaret kyllä osuutensa hoitaa, mutta missä on veljet tänä päivänä? Ole uskollinen kuolemaan asti, ei eläkkeelle asti, se pitää olla uskollinen työnantajalle eläkkeeseen asti, mutta Jumalalle pitää olla uskollinen kuolemaan asti. Lähetystyössä, kaikessa sitoutumisessa, mä sanoisin teille vakavasti sitä tässä en huoneenhaltijalta. Ennen muuta vaaditaan, että hänet havaitaan uskolliseksi. Mä tiedän oman luonteeni ja, ja vaikeuteni ja heiluvuuteni. Ja mä sanoin Herralle varmuuden vuoksi, kun mä menin Intialle, että Herra, 30 vuotta Intialle. Tämä on minun lupaukseni. Ei hän kyllä allekirjoittanut sitä, mutta omalta puoleltani. Ja sanoisin niin reilusti ja niin monien ihmisten kuulleet, että Pöytävierästen tähden en kehdannut peruttaa sanaani, ja ensi vuonna tulee 30 vuotta täyteen, kiitos herralle. Mutta siinä on ollut välillä tuskaa. olin lähtenyt jo omasta puolestani karkuun monta kertaa, kun on kysymys todellisesta lähetystyöstä kansankeskuudessa, jossa ei ole seurakuntaa eikä ole uskovia. Olen toista kertaa nyt sellaisen kansankeskuudessa. Niin minä annan teille. On jotain valtavaa, kun taivaan Jumala sanoo, niin minä annan teille elämän, kruunun, en tiedä mitä se kruunu tarkoittaa, mutta elämän minä ymmärrän. Minä annan teille, anokaa minulta, niin minä annan teille maan ääret teidät omiksenne ja pakanakansa teidän perinnöksenne. Anokaa, niin teille annetaan. Ja mitä teille annetaan, olkaa siinä uskolliset kuolemaan asti. Viimeinen kamassi ja muita idän uskon sankareita. Rauli Lehtoselta on aivan tuore kirja ilmestynyt. Eilen tuli kirjapainosta, eikö niin, Rauli? Ruotsinkielinen kirja on jo ollut toista kuukautta markkinoilla. Ja suosittelen lämpimästi kaikkien ostamaan tämän kirjan löytyy tuolta Jysjöstenin. Pöydältä. Ja täältä löytyy muun myössä kertomus Pavelista, Udmurtiasta, Iisevskin seurakunnasta, kuinka Jumalan on vienyt sitä seurakuntaa eteenpäin ja, ja, ja muita tosi rohkaisevia, innostavia kertomuksia. Ja ostakaa nyt ihmeessä kaikki tämän kirjan, että Raullin ei tarvitse viedä yhtään kirjoja mukaan. Rauli, ole hyvä. Tule jakamaan, mitä sinulla on Jumalan rauhaa teille kaikille. Tuossa kun istuin ja Jumalan edessä hiljennyin tätä tilannetta varten, niin mieleeni tuli Burosin ajat ihan sieltä 70-luvun alkupuolelta, kun meidän seurakuntaamme tuli uusi työntekijä, Reijo Blumendahl. Ja ihan muutamia kuukausia sen jälkeen, kun hän oli meillä seurakunnassa palvellut, niin hän teki matkan Venäjälle ja innostui siitä sitten niin valtavasti, että kun hän tuli takaisin, hän kertoi monenlaisia terveisiä ja monenlaisia haasteita siitä, mitä Jumala teki Venäjällä. Ja milloinkaan en unohda sitä kuinka hänen intonsa ja tuo pyhän hengen täyttämä voitelu ikään kuin ravisteli meidän nuorten joukot täydellisesti hereille. Ja monet meistä sai siitä sitten tällaisen sysäyksen ja innon ja halun tehdä jotain Venäjän evankelioimattomia kansoja varten. Sitten kului vielä joitakin kuukausia ja... Olikohan se niin, että, että sitten Budosin sairaalassa syntyi Blumendaalin perheeseen esikoinen, josta nyt ei sitten sen enempää. Noin 15 vuotta näiden tapahtumien jälkeen, jos tässä nyt yritän punoa näitä tämän kokouksen puhujia ikään kuin samaan vyyhtiin Blumendaalia. Pellistä, joka ei päässyt puhumaan, tai Makkosta, joka joutuu odottamaan vuoroansa, niin mieleeni tulee vielä tapahtuma Tampereen Saalemista. Nimittäin 15 vuotta Blumendaalin reijon matkan jälkeen niin Tampereen Saalemin nuorisokuoron johtaja, yksi näistä Makkosen lampaista, hän koki, että hän halusi tehdä jotain Jumalalle näiden ivyn ja silloisen Neuvostoliiton kansojen hyväksi ja hän lähti tällaiselle raamatun salakuljetusmatkalle. Ainoa asia, mikä hänellä oli mukana, oli osoite Turkmenistanin pääkaupungissa asuvan perheen luokse ja sinne hän sitten meni ja tapasi siellä Moldovasta kotoisin olevan lähetyssaarnaajan. Ja kuinka ollakkaan nuo raamatut ja nuo kirjaset, jotka hänellä oli ollut mukanaan, niin Jumala johdatti niiden kulun ja niiden tien sillä että muutamia kuukausia hänen matkansa jälkeen maan presidentti Supur Muradni Jaasov sai yhden näistä lasten raamatuista lahjaksi syntymäpäivänään, josta voit lukea enemmän tästä hiljattain ilmestyneestä kirjasta. Jumala saattaa johdattaa meidän teitämme sellaisia väyliä, sellaisia teitä, joita me ihmisinä emme aina voi uskoa, emmekä oivaltaa. Ja kuinka ollakaan, jos hän haluaa meille jotain, jos hän haluaa meidän elämäämme pysäyttää, johdattaa tai viedä ehkä muille urille. Ja kun ajattelin tätä, niin mieleeni tuli myös se, että Pian tuon Lassen matkan jälkeen niin myös Kari Harrin suvussa rupesi tapahtumaan niin, että Joel Harri lähti keski -asiaan. Hänkin lähetystyöhön ensin Uzbekistaniin, meidän seurakuntamme osittain kannatettamana ja sitten Kirgisiaan Ja pelliset hyvin samoihin aikoihin. Aloittivat työn turkin sukuisten kansojen parissa. Mehän tiedämme, että turkin sukuinen vyöhyke on hyvin suuri haaste, jossa asuu noin 170 miljoonaa ihmistä tänä päivänä ja ilmeisesti alle 100 000 evankelista kristittyä. Eli valtava haaste, joihin eri tavalla olemme seurakuntina voineet osallistua ja olla työssä mukana. Ja kun ajattele näitä menneisyyden tuulahduksia ja tapahtumia, niin tulee sellainen ajatus, että mitä historia sitten oikeastaan opettaa meille, mitä opimme menneisyydestä. Historiahan opettaa meille sen, että me opi mitään historiasta. Mutta ajatelkaa, jos nämä ihmeet ja merkit... Voivat uusiutua, tapahtua uudelleen. Jos Jumalalla sittenkin on suunnitelmia meidän sukupolvellemme ja meidän seurakunnillemme. Jos hän haluaa kutsua yksilöihmisiä meidän seurakuntiemme syvistä riveistä ihmisiä uhraamaan elämänsä ja antamaan kaikkensa hänelle. Olemmeko silloin valmiit lähtemään ja menemään? Tahdon päättää. Ihan näillä terveisillä, joihin Mika tässä viittasi, nimittäin viime viikolla kun olimme Georgiassa kaukasuksen alueella, jossa nimenomaan kristillinen maailma ja muhamettilainen maailma kohtaa toisensa ikään kuin rintamalinjan linjan niissä kaikista kuumimmissa polttopisteissä. Ja Martin kanssa, kun keskustelimme, niin totesimme, kuinka kymmeniä vuosia aikaisemmin olemme vierailleet noilla samoilla seuduilla ja salaa menneet kotikokouksiin ja metsiin ja yrittäneet kaikilla tavalla piilotella ja löytää mahdollisia, että kristityt vainon aikana voisivat jollain tavalla ylistää vapahtajaansa. Ja nyt sitten muutamia vuosia sen jälkeen niin poliisit ja viranomaiset puolustavat meitä niin, että häiriköt ja ortodoksi kirkon vastustajat ja muut, kun tulevat ja yrittävät estää meitä, niin viranomaiset puolustavat ja auttavat meitä. Monenlaisia haasteita ja mahdollisuuksia on meidän eteemme avautumassa. Olemmeko valmiit antamaan itsemme, kulkemaan, julistamaan? Ja välittämään tietoa meidän sukulaisillemme, joita asuu vielä meidän naapurimaassamme, Suomesta, aina Venäjän, kaikista etäisimmille seuduille saakka. Haluan haastaa teidät tähän esirukoustyöhön ja evankelioimattomien kansojen lähetystyöhön. Jumala teitä siunatkoon. Aamen. Rukoillaan vielä tässä. Siunotaan tätä työtä, missä Raulikin on mukana ja Mika tuksaa rukoilemaan halkolla ja, ja, ja todella, että Jumala saa viedä tätäkin työtä eteenpäin. Kiitos rakas taivaan Isä Herra, että me saadaan sun eteen Jeesus ja muista Isä näitä kansoja Herra, jotka ei ole koskaan kuulu sinusta. Kiitos, että sun sana on kaikille Herra tarkoitettu ja kiitos, että me saadaan olla viemässä Herra sitä sanaa Herra, Omalla osuudella ja kiitos, että tänään, Herra, me rukoillaan kansojen puolesta, joka ei koskaan ole kuullut, Isä. Kiitos, tulee se päivä, kun kaikki on kuullut, Herra, ja silloin sä tulet hakemaan meidät, Isä, ja se päivä on lähellä. Kiitos, siunat Raulia ja koko Jyysi työtä, Isä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Anna heidän nähdä suuria, suuria tuloksia, Herra, niissä pienissä, pienissä kylissä, missä he tekevät työtä, Isä. Kuka ihmisten elämä muuttuu, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Kiitos Rauli. Ja käykää nyt hankkimassa se kirja. Lupatteko? Kaikki, joo, hyvä. <laughs> nyt Pia ja Jasu, olkaa hyvät. Jumbrepsoa. Hi hienoa jatkot muistaa. Jumbrepsoa. Hienoa. Täällä olin silloin viime vuonna helmikuussa siellä lähetyskonferenssissa ja siellä muutamat oli myös mukana. Tosi kiva olla tänään mukana täällä ja mä olen kauhean onnellinen, nimittäin tässä minun vieressä on tämmöinen kiva ihminen, Jaakko Kähkönen. Ja Jaakko, voi vaikka tässä sanoa nyt muutaman sanan ensin. Joo, tota, mitä mä sanoisin. Hei kaikille ja... Joo, ollaan saatu alkaa seurustelemaan ja tietenkin etitään Jumalan johdatusta ja tahtoa jatkossakin. Ja erilaiset taustat ja koen, että isoja haasteita omassa elämässä, mutta olen yhdeksänvuotiaana saanut tulla uskoa ja sille on Jumalaa saanut pitkään jo niin oppii tuntee. Ja, ja mä ehkä haluaisin jakaa yhden jakeen teille. Jesaja 4, 3, 18 ja 19. Älkää enää menneitä muistelko. Älkää muinaisia miettikö, katso, minä luon uutta, nyt se puhkeaa esiin, ettekö huomaa. Minä teen tien autiomaahan ja joet kuivuuden keskelle. Ja meillä on tämmöinen Jumala, että vaikka me oltaisiin pelokkaita ja arkoja ja meillä ei ole niin ehkä taustojen tai kokemusten puolesta vahvat edellytykset kaikkeen, niin Jumala tietää meidät ja meidät jokaisen ja vie eteenpäin. Ja Haluan jotenkin valaista uskoa jokaiseen, että itsekään en seisoisi tässä, ellei Jumala olisi johdattanut ja vienyt eteenpäin. Joo. Kiitos. <lost <chiarotaan> <lost on, ja on jotenkin kauhean ihana. Mä oon tuon Jaakon tuntenut jo reilu kaksi vuotta, kun tulin Suomeen, mutta mä en itse asiassa koskaan tiennyt, että Jasulla on lähetyskutsuja. Mä oon ollut sen verran radikaalia, että mä oon sanonut herralle, että mä en ala seurustelemaan, jos siellä toisella ei ole samanlaista näkyä ja kutsua. Mutta jako oli tuossa syksyn kairaskurssilla ja siellä sitten ruvettiin asiasta ihan puhumaan. Ja siinä olen sitten sydäntäni ja ihan korvia myöten rakastunut. Ja, <laughs> ja on tosi mukava, että saatu tosiaan tulla yhdessä tänne, koska Borin seurakunta ja koko Ruotsi on ollut sellainen niin kuin esirukous. Seurakunta ihan ja myös taloudellisesti kannattanut sitä työtä silloin, kun olin Kambodsassa. Ja tässä eilen, kun mä juttelin muutamien henkilöiden kanssa, niin he sanoivat, että mielellään haluaisi kuulla uutisia sieltä Kambodsasta. Nythän on niin, että mä olen itse ollut nyt Suomessa reilu kaksi vuotta ja mä siellä vedän tämmöisiä saavuttamattomien kansojen puolesta ää, niin kuin sellaisia kursseja, jossa seurakunnat voisi syttyä uudella tavalla lähetystyöhön ja erityisesti saavuttamattomien kansojen saavuttamiseen. Kun Matteuksessahan sanotaan, että tämän valtakunnan evankeliumi on julistettava kaikille kansoille todistukseksi ja sitten tulee loppu. Ja syy siihen varmasti vielä, miksei jo loppu tullut, niin on se, että on kansoja jossa ei ole tämmöistä elävää seurakuntaa, jotka tekee lähetystyötä, ja tämän takia näitä kairoskursseja nyt sitten ympäri Suomea on vedetty, ja tosiaan ensi viikollakin sitten on täällä, tai nyt sununtaina alkaa täällä Ruotsissa myös, ja mä oikein haastaan sinut mukaan tuon kurssin kautta ihmiset, jotka sanoivat että en minä ole niin tai lähetystyöntekijä, ei minulla ole lähetyskutsua, niin sen kurssin jälkeen jokainen heistä on lähetyskutsun saanut. Eli, eli tervetuloa mukaan. Mutta tosiaan eilen niin, niin ihmiset sanoivat, että olisi tosi mukava kuulla kambotsasta uutisia. Ja mä näytän nyt te kuvia, mitä mä silloin äh, viime vuonna myös näytin. Ja sitten nyt kesällä, kun olin siellä kolme kuukautta, niin joitakin uusia kuvia myös. Mutta nämä on... Niitä ihmisiä, joiden puolesta te olette täällä Ruotsissa rukoiluja? ja hieno nähdä, mitä Jumala nyt tekee tuon 14 miljoonan kansan keskuudessa. Kambotsahan sijaitsee siellä taimaa vietnamia Laosin kupeessa. Se on yksi maailman Aasian köyhimmistä maista. Siellä on ollut verinen historia. Muistatte polpotin hirmuhallinnon, ja kolmasosa kansasta silloin menehtyi. Ja tänä päivänä... Ihan sen takia, mitä historiassa tapahtui, niin siellä on sen takia hyvin köyhää, kurjaa. Se on hyvin korruptoitunut kansa. Se, siinä maassa on buddalaisia 95 prosenttia. Eli heillä on kivijumalia. Psalmissa 115 sanotaan, että heillä on korvat, mutta he ei kuule. Nämä on silmät niillä jumalilla, mutta he eivät näe. He eivät tunne elävää jumalaa. Ja mä koen, että tuo kansa on ikään kuin semmoisessa valheen siteissä. He pelkää epäjumalien henkiä ja sen takia he uhraa epäjumalille, jotta nämä henget eivät kostaisi. Eli siellä tarvitaan sanomaa elävästä Jumalasta. Ihmiset asuvat tosi primitiivisissa oloissa. Siellä syödään hämähäkkejä ja myös heinäsirkkoja ja riisiä. Tässä näettekö hämähäkkejä, siellä, siellä nyt kesälläkin kun mä olin, ei Suomesta nimittäin saakaan niin hyviä hämähäkkejä, ei, ei saa mitään hämähäkkejä, mitä söisi ennen kahteen vuoteen syönyt hämähäkkeä. viime kesänä kun olin siellä, niin taas sain noita rapealta tuntuvia niitä jalkoja syödä. <lopuhu> se on, on itse maukasta, että varmasti usko, mutta sen takia tervetuloa lähetystyöhön kambottaan. Tässä on niitä käärmeitä tikussa. Viime Nyt kesällä kun olin, niin siellä sopassa keitettiin näitä käärmeitä ja maiskuteltiin. Ihan hyvä sekin oli. Tällaisilla ajoneuvoilla Kambatsassa kuljetaan siellä sun täällä. Rikkaamat omistaa autoja, mutta autot on lastattu sitten sen mukaan, että ihmisiä istuu auton päällä ja ihan siellä sun täällä. Toja auto on hyvä, nimittäin siinä ilma vaihtuu, pakettiautot ja siellä katolla, niin pakettiauton sisällä on vähän ikävää olla, kun siellä ei yhtään vaihu ilmaa ja siellä on hirveästi ihmisiä, eli kannattaa mennä katolle istumaan. Tässä moottoripyörän päälle on kasattu banaaneja, siellä näkee vaikka minkälaisia kuljetusta. Tämä on ihan tyypillinen, joka päivä näkee, kun moottoripyörän selkään on laitettu sikoja ja niitä kuljetetaan, Sika kuljetus. Tämä on se budding slummi, jossa silloin 2008, kun menin sinne ja missionuorten Nuorten Youth of the Missionin tiimin kanssa, alettiin kiertää tästä slummia ympäri, nimittäin Jumala antoi meille lupauksen, että tässä slummissa Jumala tulee tekemään ihmeitä ja antoi raamatun paikan, että minä annan teille aarteet pimeyden kätköistä. Nimittäin tämä on se slummi, missä... On hurjan paljon väkivaltaa, huumeita, alkoholia, prostituutiota, ja yksikään seurakunta ei ollut halunnut mennä tänne, koska he pelkäsivät. Meillä oli siinä tiimissä kampotsalaisia, ja sitten oli muutama muu nuori, ja vähän vanhempikin, meitä oli kahdeksan silloin, ja herra selkeästi sanoi, että teille, teidän ei tarvitse pelätä mitään, sillä täällä on se kansa, joka tulee kirkastaa minun nimeäni, me alettiin siellä tekemään rukouskävelyä ensin. Kysyttiin herralta, mitä sinä haluat tehdä täällä. Tutustuttiin ihmisiin ja kysyttiin niiltä slummin vanhemmilta, että saadaanko me kertoa teidän lapsille maailman parhaasta sanomasta. Ja sitä kautta lapsityön kautta päästiin tuonne slummiin sisälle. Nämä lapset on sellaisia, että hehän ei pääse kouluun, koska... Kambodsassa on, vaikka sanotaan, että siellä on ilmainen koululaitos, niin silti se ei ole ilmainen, koska opettajien palkat ovat niin huonot, että he keräävät jokaiselta lapselta jonkin verran rahaa. Ja näin ole esimerkiksi tässä slummissa asuvat vanhemmat eivät halua, eikä heillä ole varaa antaa lapsille koulurahaa, vaan he lähettävät lapset töihin keräämään pulloja, muovipusseja ja sun muuta. Ja he ovat niin ihan lapsesta asti töissä, mutta... Nämä olivat ne ihmiset, jotka Herra laski sydämelle ja sanoi, että, että alkakaa pitämään viikoittaisia slummi-kirkkotilaisuuksia. Siellähän ei ole mitään sellaisia kirkkorakennuksia, että, että siellä oli tommoinen yksi, yksi tuommoinen, ikään kuin vähän, varmaan Suomessa puhutaan ladosta, että semmoinen, missä lehmiä olisi. Niin siellä ruvettiin pitämään näitä kirkkotilaisuuksia ja kirkkotilaisuuksia. Kerääntyi ensin 20, 40, 60, se meni sillä 20 eteenpäin, sitten oli 100 ja 150 lasta. Ja pyhä henki alkoi puhumaan ja tekemään työtä siellä. Nimittäin nämä lapset, jotka on siinä yhteiskunnassa, vaikka Kambodsaa on hyvin köyhä, niin silti siellä on vähän sitä, että jotkut on vähän rikkaampia ja jotkut on todella köyhiä. Nämä slumi-ihmiset on kaikkein köyhimpiä ja näillä lapsilla ei ollut oma-arvon tunnetta, he kokivat, että he ei ole mitään. Mutta nämä oli niitä, jotka Jumala valitsi omiksi sotilaikseen, ja Jumala antoi heille, muutamia semmoisia lapsia, ja erityisesti Jumala antoi heille semmoisen niin ilmestyksen, että minä olen Herra, joku näki enkelnäyn, joku taas kun oli ruvennut rukoilemaan vanhempien puolesta, niin he parani. Eli tämmöisiä ihan ihmeitä rupesi tapahtua lasten kautta, jotka kuuli sanomaan Jeesuksesta ja otti sen vastaan. Ja Lasten kautta päästiin sitten niiden perheiden pariin, ja ihan kuljettiin reppuselässä ja juteltiin ihmisten kanssa. Nuo vanhemmatkaan ei ole ikinä päässyt kouluihin, eli siellä se lukutaito on hyvin alhainen, eli kaikki raamatun kertomukset kerrottiin sakkeuksesta, ja kerrottiin eri niitä evankeliumin sanomaa, niin tälleen sanallisesti, ja siinä tuossa, Näkyy tilanne, kun ollaan pitämässä raamattua hetkiä, ja minulle tämä kuva on kauhean rakas, nimittäin tuossa mun vasemmalla puolella on Srieng, joka oli aika siteessä noitotohtorian kanssa. Eli kun hänen perheessään joku sairastui, niin hän aina vei lapsensa noitotohtorille, mutta kun hänen lapsensa tuli uskoon, kuuli evankeliumia tuli uskoon, ja lapset alkoi hänelle evankeliaimaan, niin sitten eräänä päivänä, kun tämä äiti oli sitten vienyt yhden hänen lapsestaan kuitenkin noita tohtorille ja tämä lapsi ei parantunut, niin hän alkoi miettimään, että no onko Jeesuksella kuitenkin joku mahdollisuus tähän. Ja me sitten tultiin justiin sinä päivänä sinne slummiin ja saatiin rukoilla hänen lapsensa puolesta ja lähdettiin sitten jonkin ajan kuluttua siitä omaan kotiin ja tultiin seuraavan kerran slummiin, niin tämä lapsi oli parantunut. Ja tämän jälkeen tämä äiti, joka oli siteessä näissä taikauskossa ja noita-tohtorin vallassa, niin hän tuli uskoon. Ja hän todistaa, että Jeesus Kristus antoi elämälle toivon ja vapauden. Ja tästä on nyt kolme vuotta. Ja ehkä eniten puhuttelee Kambotsassa se, että justiin, kun Jumala ihan selkeästi näyttää, että hän on erilainen, mitä on epäjumalat, mikä on noita-tohtori. Ja hän näyttää sen usein sillain, että hän yhdistää sitten näitä perheitä. Srienginkin perheessä, niin siellä oli hirveän paljon ollut väkivaltaa, kun siellä oli ollut kaikkea päihteitä. Ja ei ihmiset ole osaa antaa anteeksi. Että siellä on ollut kauheasti katkeruutta, mutta Jumala kun tuli perheeseen, niin hän on pystynyt antaa anteeksi. Ja nyt kesällä kun olin siellä, niin tämä perhe, joka oli silloin kaksi ja tullut, kaksi ja puoli vuotta, sitten tullut uskoon, niin he siellä kesälläkin tuli seurakuntaan koko perheenä. Eli se työ, mitä Kristus tekee tänään näiden kansojen keskuudessa, niin se kestää. Ei ole niin, että kun tulee eri miel, jotenkin tuntuu vähän erilaiselta, niin sitten se häviää, vaan se, mitä meidän Jeesus Kristus tekee, niin se kestää. Kun nämä ihmiset saavat juurtua Jumalaa ja, ja sillä tavalla, niin oli kauhean rohkaiseva nyt kes kesällä nähdä tätä perhettä, kuinka he tuli uskoon ja tämä on nyt... Nyt te täältä viime kesältä nämä kuvat. Muistatteko takeo kylää Muistaako kukaan? Ainakin heimo. Lindemani heimo muistaa. Se on yksi se kylä, jota ainakin Göteborgin seurakuntaan rukoilu. Ja myös viimeksi, kun täällä oli se lähetyskonferenssi, ja nyt joulunakin, niin hän on lähettänyt sinne ihan, ihan rahaa sitä varten, että siinä kylässä Jumalan valtakunnan työ voi mennä eteenpäin. Ja se on semmoinen köyhä kylä, johon on pystytty niillä varoilla rakentamaan muun muassa kaivoja. Nimittäin Kambodsassa on semmoinen tilanne, että siellä ihmisiä se on niin hirveän huono, koska juomavesi on likasta. Ja tässä on yksi niistä kaivoista ja siinä näkyy oikein oikeammalla puolella niin on toinen mies, joka on heimopäällikkö ja hänen sydämensä on kääntynyt Jumalan luokse sen takia, koska hän kuuli myös sanoman, materiaalia sen avun kautta. Ja tässä on se, joka rakennettiin sitten tämmöinen kyläkoulu tuolle kylälle, jossa sitten muun muassa Jättevorin seurakunta on saanut sitä työtä tukea. Ja, ja tämä on se joukko muun muassa, joka siellä koululla tänään kokoontuu kuulemaan Jumalan sanaa. Eli Jeesus muuttaa elämää ja hän antaa huomiselle toivon. Eli tämä on sitä, mitä kun te rukoilette Kambotsan puolesta, niin tässä tulee jotakin sitä, mitä Jumala nyt on tehnyt siellä. Eikö rohkaisevaa? Te täällä Ruotsissa rukoilette ja Herra siellä toimii. Se on niin yksi yhteen, että jos ei täällä tehdä sitä, niin ei välttämättä sielläkään tapahdu. Että se on semmoinen niin jatkumo, että ollaan uskollisia, niin kuin Kari sanoi, että ollaan uskollisia. Sitten mä näyttäisin muutaman kuvan Japanista. Reijo ja Helena on tosiaan mun vanhi, vanhimmat, vanhempia. Ja sitten, aa, he jäi tässä syksyllä eläkkeelle, mutta isä on jäitikin. On sellaisia, että he ei oikein osaa olla kiikkustuolissa ja katsoa jalkapalloa tai jotakin, vaan isä meinaa, että niin pitkään kuin on elämää, niin, niin pitkä on myös työtä tulee tehdä. Ja he sitten lähti heti alkuvuodesta Japaniin. Isä ensin, Korean kautta siellä oli isot rukouskokoukset, niin isä meni ensin ja sitten oli se, että seuraavalla viikolla tuli tämä kova maajäristys. Äiti olisi mennyt sinne sillä viikolla, mutta Finaarilta sanottiin, että ei saa mennä, koska nyt ne säteilyt on niin voimakkaat. Mutta äiti sitten heti lähti kun pääsi sinne ja isä ja äiti on vähän semmoisia mun heroes. Joo, että mä tykkään kun Isäkin aina sanoi, että, että hyvä vähän kuin säteilee, että elämään tulee vähän vipinä, kun, että, että kun sieltä muut meina ulkomaalaiset tulla pois, niin isä sanoi, että tämän takia täällä nyt pitääkin olla, koska Japanin kansa on nyt ihan oikeasti siinä tilanteessa, että ne on murtuneita tietyllä tavalla. Se on ollut kansa, joka on luottanut materiaan hyvin pitkälle ja... Siellä sanotaan Markuksen evankelimissa, että. että tota, niin, oh, Hetkinen, mä en tainnut laittaa sitä muistiin, mutta mitä hyödyttää se ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta se sielu joutuu katoon? Japani on ollut semmoinen maa ja kansa, että ne on kauheasti kerännyt materiaja ja tällaisia, mutta kun tulee maanjäristys ja. Tulvat tuli sinne. Yhtäkkiä vietiin kaikki. Niin nyt toi kansa on siinä sellaisessa tilassa, kertoo isä ja myös mun japanilaiset ystävät, että he etti Jumalaa. Ja nyt jos, koska meidän aikaa myös rukoilla näiden seurakuntien puolesta, että siellä saa tapahtua Jumalan suunnitelmat. Isä on ollut muutaman kerran siellä Siellä Siellähän meni 550 kilometriä siitä rantaviivasta sitä vettävää. Tuli ja tuli ja pyyhkäs talot ja asunnot, niin hän, isä on ollut siellä japanlaisten pastoreiden kanssa pitämään ihan selkeitä evankeliomisista Ja nyt viime viikolla oli semmoinen tilaisuus, oliko siellä 900 ihmistä, ja japanilaiset on luonteltaan semmoisia, että ne pitää kasvot. Mutta tuossa tilaisuudessa niin kulma siellä ihmiset ihan, ihan niin kuin ulvoja itki. Ja mä olen syntynyt Japanissa ja asunut siellä 17 vuotta, ja mä tiedän, että se kertoo jotain niiden ihmisten tilanteesta. Ja se, että jos meille tapahtuisi niin, niin me oltaisimme tosi, oltaisiin tilanteessa, mutta heille se on vielä enemmän, koska he elävää Jumalaa. Ei heillä ole sitä turvaa Kristuksessa. Eli nyt on japani aika, ja haluan näyttää muutamia kuvia sieltä. Nämä on ihan siellä... Siellä keskuksessa, mitä tapahtuu? Siellä on mennyt maan tasalle taloja, ja siellä rekat on lennellyt, autot siellä sun täällä, ja tuhoa on tosi paha. Tämä esimerkiksi joku hammaslääkäri, oliko siinä isän, tut, joku tämmöinen tuttava piti hammaslääkäriklinikkaa, niin täysin meni. Tuossa onkin toi raamatun paikka, minkä äsken luin. Ja toi on mun rakas koti siellä Hirakatassa, ja äiti siellä paketoi näitä paketteja. Kristityt ympäri maailmaa on nyt auttanut sillain myös, että sinne viedään ihan materiaalista apua. Ja näitä kontteja viedään sinne. Ja isä kertoi semmoisen jutun, että siellä oli joku lapsi, neljävuotias tyttö, jonka isä oli siinä kylällä jossa tämä tapahtui tämä tsunami, Mitä niin isä oli kalastaja, ja kalastusverkkoja oli viritetty sinne suun tänne, mutta kun se tsunami tuli, niin kaikki meni, mutta tämä tyttö jäi siihen isän virittämään kalastusverkkoon kiinni, ja sitten ei tullut niitä romuja ikään kuin sen tytön päälle, niin tämä tyttö selvisi hengissä, ja tällä tytöllä oli nyt muutama päivä sitten syntymäpäivä ja hän kirjoitti kirjeen, että Rakas isä, kiitos tästä kalastusverkosta. Rakas äiti, milloin sinäkin tulet takaisin? Rakas pikkusisko, odotan sinua. Hän menetti kaikki ihmiset. Ja semmoinen on se hätä, mikä on nyt Japanissa. Ja halusin vielä kirjoittaa salmin paikan tähän. Jumala on meidän turvamme ja linnamme, me hädän hetkellä. Sen tähden emme pelkää, vaikka maa järkkyy, vaikka vuoret vaipuvat merten syvyksiin. Meret pauhaavat ja kuohuvat, vuoret vapisevat Jumalan suuruuden edessä. Kansain meri kuohuu, valtakunnat horjuvat, maa järkkyy hänen edestään. Mutta Herran sepaat on meidän kanssamme, Jaakobi Jumalan turvamme. Lakatkaa te huolehtimasta, tietäkää, että minä olen Jumala. Kaikkia kansa ja mahtavampi, korkein koko maassa. Herran sepaat on kanssamme. Jaakobin Jumala on turvamme. Itse kun mä mietin maailmaa haastetta tänään, niin mulla tulee sellainen olo usein, että tämä on aika epäreilua. Mä oon nyt ollut pari vuotta Suomessa ja mä käyn seurakunnassa ja saan uutta sanaa ja kaikki on hyvin. Ja silti kolmasosa maailman ihmisistä ei ole ikinä kuullut tätä sanomaa. Ja kuitenkin Jumala toteuttaa oman suunnitelmansa, kenen kautta? Meidän, sinun ja minun kautta. Se on me, joiden kautta Jumala tulee pelastaa tämän kansan tai maailman. Ja jotenkin mä koen sillain, että ihan oikeasti meidän suomalaisten ja täällä Pohjolan hyvinvoinnissa olevien ihmisten on herättävä me on oikeasti herättävä. Ja kun me katsotaan tätä maailman tilannetta, haasteita, Kambotsan haasteita, köyhä ja kurja kansa. Kun me katsotaan Japanin maata, joka on hyvin niin hyvinvointimaa, mutta joka nyt on menettänyt kaiken. Ja kun me katsotaan niitä muslimikansoja, hindukansoja, niin meille voi ehkä tulla sellainen olo, että Oi herra, mä ihan täysi uuvun ja en mä tiedä mitä mä tässä teen. Mutta meidän Herramme on hyvä. Jotenkin minä niin kuin koen ihan sitä, mitä mä haluan nyt tässä loppuaikaa jakaa, niin on se, että kuitenkin meidän Jumalamme on hyvä. Ja me tiedetään lopputulos kaikessa tässä. Ilmestyskirjassa siellä sanotaan seitsemännessä luvussa. Tämän jälkeen, tämä on mitä tulee tapahtumaan. Tämän jälkeen näin suuren kansan joukon niin suuren, ettei kukaan kyennyt sitä laskemaan. Siinä oli ihmisiä kaikista maista, kaikista kansoista ja heimoista ja he puhuivat kaikkia kieliä. He seisoivat valtaistumia Karitsan edessä yllään valkeat vaatteet ja kädessään palmunoksat ja huusivat, pelastuksen tuo meidän Jumalamme, hän joka istuu valtaistumellaan, hän ja Karitsa. Eli tänään Herra haluaa meille sanoa, että, että pidä se lopputulos silmissäsi. Ja Jumala on siunaukseen Jumala. Hän haluaa siunata. Mä rupesin miettimään Aabramia. Siellä ensimmäisen Mooseksen kirjan 12. luvussa. Jumala kun kutsuu aapramin. Jumala oli suunnitelma, että minä otan tämän yhden miehen. Ja tämän miehen kautta mä vien tätä lunastussuunnitelmaa eteenpäin. Hän sanoi Aabramille, että lähde maastasi, asuin sijoiltasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Minä teen sinusta suuren kansa ja siunaan sinua. Ja sinun nimesi on oleva suuri ja siinä on oleva siunaus. Minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat ja kiraan ne, jotka sinua kiraavat. Ja sinun saamasi siunaus tulee siunaukseksi kaikille maailman kansoille. Kun me katsotaan maailman tilannetta, niin mä haluan jotenkin tässä hetkessä muistuttaa siitä, että sama Jumala, joka puhuu Aabramille, niin hän puhuu myös ikään kuin samoja sanoja meille. Se, mikä mua puhuttelee näissä jakeissa, on se, että ensinnäkin Jumala sanoi Aabramille, minä siunaan sinua. Asia on niin, että ellei Herra meitä siunaa, ei meillä ole mitään eteenpäin antaakaan. Se on se kolikon toinen puoli. Minä siunaan sinua. Toinen puoli on, että sinä tulet siunaukseksi. Eli ajatus, siunattu ollakseen siunaus. Eikö se ole valtavaa? Kun me mietitään, mitä on ne siunaukset, joilla Jumala siunaa, ei ne ole välttämättä hienoja taloja tai ei ne ole välttämättä semmoista materiaa ja ulkosta, vaan ne on vielä parempaa. Mä haluan tässä loppuhetkessä käyttää tähän siunattu ollakseen siunaus muutaman minuutin. Katsotaan, mitä se siunaus on ensin meitä kohtaan. Jumalan siunaus sinulle ja minulle on pelastus. Mä tulin silloin kaksi vuotta sitten Suomeen ja mä oon sen verran lähetyslapsi, että mä oon pikkasen juureto ja mä en oikein tiedä mihin mä aina kuuluisin. Ja vähän semmoinen ulkopuolinen olo. Ja se, että mä oon pelastettu, tarkoittaa, että mä oon isän lapsi. Ja mä kävelin sitten silloin kaksi vuotta sitten Helsingin kauppatorilla ja siellä oli iso vuokra, semmoinen mm, sato, se on semmoinen asuntovuokraus, semmoinen mainos. Ja siellä luki, että etsitkö kotia. Kun kävelin siellä kauppatorilla, mä näin semmoisen mainoksen ja moihan siinä hetkessä mua rupesi jotenkin ihan kauheasti itkettämään, että joo, että mulla on niin olo, Se oli tällä puolella se mainos. Sitten mä katsoin tänne puolelle. Niin siellä on semmoinen, niin ensin mä katsoin tänne ja siinä kysyttiin, etsitkö kotia, ja mulla oli, että Joo, mulla on niin jorpolo. Sitten mä katsoin vasemmalle, niin siellä on semmoinen asunto, jonka päällä lukee sinisellä taivas. <laughs> Se oli niin selkeätä Jumalan puhetta mulle, että taivas on sun koti. Sen takia, koska sä oot pelastettu, sä oot isän lapsi, ja... Iloitaanko me tänään siitä, että me ollaan isän lapsia? Ymmärretäänkö me, että Jumala on siunannut meitä pelastuksella? Mikä voisi olla toinen siunaus, jolla Jumala on meitä siunannut? Mun mielestä se, että asema, mikä meillä on Kristuksessa. Jarmo Makkonen eilen siihen vähän viittasi Efesolaiskirjeessä ja sitten myös Kolosalaiskirjeessä. Sanotaan, että, että me olemme Kristuksessa. Tarkoittaa ehkä sitä, että tämä... Minä olisin tämä ja tämä olisi Kristus, niin mä olisin täällä sisällä, niin kuin Kristuksessa, mikä turva. Ja se myös asettaa mut ja sut siihen, että meillä on auktoriteetti Kristuksessa. Eli kaikki ne henkivallat, kaikki se pimeys, mikä meidän ympärillä on ja saatanan valta, niin se on alistettu myös meidän jalkojemme alle. Mä yksi päivä niin tulin tuolta slummista, joka on ikään kuin sellainen Pimeyden pesäkin, mutta ei ole enää sitä, koska Kristus on nyt siellä asun ihmisten sydämissä. Mutta kun mä kerran tulin sieltä slummista, ja mä otin mun moottoripyörän, semmoinen skootteri, ja siinä on mun kypärä siellä skootterin sisällä siellä, niin. Ja mä olin laittamassa sitä kypärää päähän, niin mä katsoin, että mikä siellä vilahti. Heilutin sitä näin, niin sieltä putosi skorpioni. Olin laittamassa kypärää päähän, jossa olisi ollut skorpioni, en, olisi, en tiedä mitä olisi käynyt, mutta se putosi pois. Ja mun ystävä oli siinä mun kanssa ja me kummatkin, oho, katsottiin sitä skorpionia, mutta sitten me saatiin, että no niin, nyt tallataan se skorpioni. Ja me tallattiin se skorpioni ja sitten siinä iltana oli rukouskokous ja me rukoiltiin siellä paljon kielillä, niin kuin yleensäkin. Niin siellä rukotiin paljon kiellä. Yhtäkin Jumala antoi mulle sen Luukkaan evankeliumin paikan mieleen, että minä olen antanut teille vallan. Te poljette käärmettä ja skorpionia ja kaikkea vihollisen voimaa, eikä mikään ole vahingoittava teitä. Ymmärretäänkö me tämä siunaus, joka meillä on Kristuksessa? Otetaanko me sitä todesta? Jumala sanoi Abrahamille, minä siunaan sinua. Me ollaan Abrahamin jälkeläisiä. Hän sanoo meille, mä oon siunannut sua tällä samalla auktoriteetilla, mutta tajutaanko me tätä siunausta? Entä sitten Jumalan varjelus? Jumala varjelee meitä. En tiedä, kuinka monelle teille tulee ristivoitto, mutta just nyt kun oli Japanissa tuo maanjäristys, niin isähän oli menossa just sinä aamuna, kun tuo maanjäristys tapahtui, niin junalla Tokioon, Japanin pääkaupunkiin. Siellä pidettiin semmoinen iso tapahtuma. Ja aam, siellä, kun isä lähti aamulla matkaan, niin ma, juna meni sinne tunneliin. Japanissa on paljon tunneleita, koska siellä on paljon vuoria. Ja, niin juna, juna meni tunneliin ja yhtäkkiä sähköt katkesi ja juna täysin pysähtyi. Ihmiset olivat vähän paniikissa, nimittäin Japanissa yleensä tekniikka tai tämmöinen toimii tosi hyvin. Ja ihmeteltiin, mitä oli tapahtunut. Sitten kuulutettiin, että, että arvoisat matkustajat, nyt on ollut suuri maajäristys ja hyökkäysalta, se tsunami on tulossa sieltä rantaa pitkin ja sähköt on menneet ja emme voi mennä eteenpäin. Ja siinä naapuri isän vieressä oli japanilainen mies, jolla oli tietokone ja isä heti sitten kirjoitti, meidän äiti oli silloin vielä Suomessa, kirjoitti, että muistakaa, Rukouksima on jumissa täällä tunnelissa, on ollut maajäristys. ja oli kulma tilanne se, että siinä muutama japanlainen ihminen pyörtyi, siellä tuli kuuma, ihmisillä ei ollut vettä. Isällä oli muutama pähkinä siellä taskussa, ja kulma pikkasen vettä. Että, ja ehkä isän luonne, joka on Jumala-armoa, että hänellä on ehkä vähän rento, rennompi ote elämässä, niin hän sitten osasi ottaa asiat suht rennosti. Mutta kirjoitti kuitenkin äitille ja sanoi, että rukoilkaa, että kyllä ihan oikeasti pikkasen pelottaa nyt. He pelkäsivät sitä, että se... Tunneli oli murtunut, että se juna jää sinne loukkuun, koska usein, kun on sitten Ne on kyllä yleensä tehty hirveän hyvin, noi tunnelit sun muut, mutta pelättiin sitä, että ei päästä eteenpäin, että se on sortunut maahan. Kiitos Herralle kuitenkin kahden tunnin kuluttua. Tuli sähköt päälle ja juna lähti liikkeelle ja, ja isä pääsi Tokion perille. Mutta tänä samana aamuna... Yksi Karoliina tuolta Helsingin lähetysseurakunnasta, mistä mäkin olen kotoisin, niin hän oli saanut sydämelle, että rukoillaan erityisesti Reijo Blumedaalin puolesta. Ja hän oli niin kuin hengessä rukoilu ja rukoilu ja rukoilu. ei yhtään tiennyt mitä oli tapahtumassa. Ja tämä kertoo mulle siitä, että me ollaan kuolemattomia niin kauan kuin meillä on tehtävää. Jumala on kykenevä varjelemaan omaansa. Ymmärretäänkö me tämä siunaus, jonka Jumala on meille antanut? Että ihan oikeasti Herra siunaa meitä, koska me ollaan hänen omiaan. Viimeisenä, mitä mä ajattelin, että mikä mua itseäni on puhutellut siunauksena, se, että minä siunaan sinua, on Jumalan huolenpito. Ja täällä Ruotsissa on paljon uskollisia ihmisiä ja on paljon, paljon rukolu meidän perheen puolesta ja mä ihan... Haluan lukea teille, Jesaja ja 46 ja 4, tämmöisen ajatuksen Jumalan huolenpidosta teille. Teidän vanhuuteen ja päiviin saakka minä olen sama. Vielä kun hiuksenne harmaantuvat, minä teitä kannan. Niin minä olen tehnyt ja niin yhä teen. Minä nostan ja kannan ja pelastan. Jumala. Hän oikeasti välittää sinusta ja haluaa huolehtia sinusta. Ymmärrämmekö me tänään tämän? Hän, kun kutsuu Aabramin, niin hän ei ikään kuin nähnyt Aabramin yli, että joo ne kansat tuolla. Vaan hän kohtaa ensin Aabramia ja näyttää, että minä sinua siunaan, koska sinä olet minulle rakas. Ja sitten sinun kauttasi minä vien siunausta eteenpäin. Samalla tavalla meillekin. Nimittäin mä huomaan, että Suomessa joskus nuoret pelkää lähteä lähetystyöhön, kun ajatellaan, että se on ihan hirveätä. Ei uskalleta. Mutta ei, meidän Jumala ei ole semmoinen, vaan Jumala siunaa sinua ja minua. Hän haluaa, että me voidaan hyvin. Täällä sanotaan, täällä, täällä Salmissa 35, hän tahtoo palvelijansa parasta. Sinua ja minua, jotka Jumala haluaa kutsua työhönsä ja uudistaa sitä kutsua. Myös psalmi 84,11 sanotaan, hän ei kiellä hyvyttään niitä, jotka vaeltavat luhteettomasti. Ja se toinen puoli, ollakseen siunaus. Se on jatkumas, jatkumo siitä, että meitä siunataan. Se niin kuin ikään kuin virtaa se, sitten, että me ollaan siunaus eteenpäin. Jeesus sanoi siellä johannes 15. Jeesus sanoi näin, että minä olen tosi viinipuu ja isäni on viinitarhuri. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Eihän oksa pysty tuottamaan hedelmää, ellei se pysy puussa. Samoin ette pysty tekään, ellei te pysy minussa. Se, joka pysyy minussa, jossa minä pysyn, tuottaa paljon hedelmää. Ilman minua te ette saa aikaan mitään. Ja sitten vielä Jeesus sanoo tässä, että ette te valinneet minua, vaan minä valitsin teidät. Ja minun tahtoni on, että te lähdette liikkeelle ja tuotatte hedelmää, sitä hedelmää, joka pysyy. Eli meistä jokainen on kutsuttu. Se, että jokainen ei pääse lähtemään, ei tarkoita sitä, että ei olisi kutsuttu. Me kannetaan jokainen omalla sarallamme hedelmää. Mutta tässä Jeesus ihan selkeästi sanoi sitä, että meidän pitää elää siinä yhteydessä Kristukseen. Puutarhurihan ei ole sellainen, että se on katkassut ne oksat siitä puusta silloin, kun puu ei tuota hedelmää. Vai mitä? Ei. Vaan se oksa on siinä puussa silloinkin, kun se ei ole hedelmään tuottoaika. Sen oksan tulee imeä ravinto siitä puusta ja sitten se tuottaa hedelmää. Ja... Herra haluaa, että me ollaan valmiita siihen ja niihin tilanteisiin, mitä hän tuo eteen. Mä haluan kertoa vielä Malinista. Malin oli tuolla slummissa oleva köyhä äiti. Hän edustaa yhtä niistä saavuttamattomasta kansanryhmästä. Hän on Kambotsan muslimi. Malin silloin yksi kerta tuli mun ja mun ystävän perään siellä slummissa, ja hän sanoi, että hei, ulkomaalaiset, tiedättekö te semmoista ihmistä, tai joku mies se on, joka on ollut ristiinnaulittu, ja et, voitteko te kertoa tästä, tästä miehestä jotakin? Ja mä ja mun sitten kysyttiin vielä, että, että kerro vähän lisää vielä, että miten sä oot oppinut tunteet tämmöistä ihmistä? Ja hän sanoi, että joo, Mä oon Kambotsassa siltä alueelta nimeltään Kampun Cham, mikä on täysin muslimialue. Ja siellä ei saa tehdä kristillistä lähetystyötä. Sinne kuitenkin, silloin kun Malin oli pieni tyttö, niin sinne meni kambotsalainen pastori. Ja hän vei sinne mukanaan television. Ja hän laittoi television päälle ja videon päälle ja alkoi näyttää Jeesus-filmiä. Mutta nämä muslimi-isät ja ne ikään kuin heimopäälliköt siellä sano niille kyläläisille, että kukaan ei saa mennä, ja myös Malini isä kielsi ja menemästä. Mutta Malin teki niin, että hän karkas kotoa, koska häntä niin kiinnosti, että kuka tämä on ja miksi hän tuo sinne televisioon ja mitä hän näyttää. Ja hän pienen pätkän näki tästä jeesus -filmistä. Hän näki sen pätkän, kun Jeesus oli ristillä. Ja hän sitten ei uskaltanut jäädä kovin pitkään aikaan, koska isä oli semmoinen, että hän sitten hakkasi ja oli aika väkivaltainen, Hän nopeasti meni takaisin, mutta olin, kun hän kertoi tätä, niin hän oli jo silloin neljässä kymmenessä. Eli tämä oli tapahtunut reilu 30 vuotta sitten. Ja hän itkien sanoi, että tämä mies, joka oli siinä ristillä, niin hän oli niin hyvän olon ja semmoinen niin kuin rakkautta täynnä. Ja, ja mä kuulin myöhemmin, että se Jeesus on niin kuin Jumala. Ja hän kysyi meiltä, että onko olemassa sellaista Jumalaa, joka olisi kärsinyt enemmän kuin minä olisin, Kär, on kärsinyt. Ja voitteko te lisää kertoa tästä miehestä? Ja minä ja minun ystävä niin onnellisia. Me sanottiin, että joo, niin et kumpi, vähän niin että kumpi saa kertoa evankelimin. Ja me sanottiin, että tunnetaan, että se on meidän pelastaja myös. Ja kerrottiin Malinille, että Jeesus on tosiaan kärsinyt kaikkein eniten tässä maailmassa ja hän on Tuli kuollu tähden ristin puulla. Malinin vanhemmat oli siinä vaiheessa jo kuollut ja sen takia hän uskalsi alkaa käymään noissa raamattu hetkissä, mitä tuolla äsken näytettiin kuvissa. Ja tänä päivänä Malin on Jeesuksen Kristuksen seuraaja. Hänen sydämen silmät aukastiin. Mutta ajatelkaa, että vain pieni pätkä Jeesus-filmistä, ja se oli puhutellut täällä Malinin sydämessä, sydämessä, eli kuinka me voidaan saavuttaa näitä saavuttamattomia kansoja median kautta todella hyvin. Ymmärretäänkö me tätä, tätä välinettä ikään kuin, että me saadaan olla siunaus myös median kautta? Ihan viimeisenä haluan sanoa vielä sen, että Herra haluaa, että... Me ollaan ikään kuin, ei ikään kuin vaan ihan oikeasti, ollaan puhtaita kanavia. Viime kesänä, niin yksi päivä, mulla ei ollut viime kesänä, kun olin kolme kuukautta, siellä ei ollut semmoista skootteria, joten mä käytin semmoisia moottoripyörätakseja. Nämä on sellaisia mopoja, minkä päälle sivuttaa istutaan, ja, ja usein kun siellä on valkoinen, niin he ajattelee monet, että on kauhean rikas. Ja se on totta, että me suomalaiset ollaan siellä ihan, että, että meillä on enemmän varallisuutta sillä tavalla, että meillä on jokapäiväinen leipä siellä ja on paikka, missä asua ja vaatteet päällä. Monilla sitä Kambotsassa ei ole. Mutta tämä moottoripyörätaksi, niin hän ihan hirveästi kinus multa rahaa. Mä olin menossa lastenkoti ystävän luokse yhtenä iltana ja mua ihan hirveästi ärsytti ja jotenkin mä olin ihan kauhean vihanen tälle taksi, taksipojalle ja mä sanoin, että mä... En mä anna näin paljon rahaa sulle, ja siinä kinatti jonkin verran. Harri tietää tämän mikä siellä on noissa maissa. Uh, mutta sitten mä ajattelin, että no, ei tässä kyllä muitakaan taksipoikia näy, että pakko, mä, että mä otan tämän. Kyse oli muutamasta eurosta, joka on siellä hirveän iso raha, mutta kuitenkin onko se muutama kymppi täällä näin. Että hän sitten vei sinne, mutta mulla oli hirveä ärsyntynä olo, ja mä olin kauhean vihan, ja mä hyppäsin siihen tarakalle, ja mä olin sillä, että, voi, että mua ärsyttää, ja ja yhtäkkiä siinä sitten matkalla, kun mä menin, niin mä ajattelin, että, että täydenkin mulla tuli sillä tavalla, että mä alan siunaa sitä poikaa, että jotenkin tuli semmoinen sääl ja rakkaus sitä kuskia kohtaan. Ja mä sitten siinä mielessä aloin, niin kuin, Jeesus, Jeesus, ensin pyysin syntiä ja kova sydämisyyttä anteeksi, ja aloin rukoilemaan tämän kuskin puolesta. Ja rukoilin, ja jossain vaiheessa sitten mä... Siellä on kauhean kova liikenne vielä illallakin, niin mä huusin sen korvaa, että tunnetsa Jeesusta? Ja, ja, Ai et tunne vai? Et? Mä tunnen, että saanko mä kertoa sulle Jeesuksesta? Ja tuli ihan hirveä semmoinen into, että nyt mä haluan kyllä kertoa tälle ihmiselle Jeesuksesta. Ja hän sitten sanoi, että hän on joskus kuullut jotakin. Hän asuu paakaupungissa Phnompenissa ja siellä on enemmän seurakuntia, mitä sitten maalla on. Ja Siinä mä, siinä mä sitten kerroin hänelle, että Jeesus on muuten tosi hyvä, ja hän antaa paljon enemmän kuin muutama euro, ja kaikkea tällaista yritin sitten kertoa hänelle. Ja... Sitten kun oltiin perillä, niin tämä poika oli niin valmis uskon, uskoon, että hän sanoi, että mä haluan antaa tässä elämäni tälle Jeesukselle. Ja. Halleluja. Ja siinä hän tuli uskoon. Mutta mä ajattelin sitä, että, että nämä tilanteet on joskus niin pienestä kiinni. Et jos mä olisin elänyt siinä ärsytyksessä ja viha, semmoisessa vihassa, tai taas noin yrittää vetää nenästä, tai miten se sanotaan, ja, niin en tiedä, mitä sille pojalle tänään kuuluisi. Eli meidän astioiden tulee olla puhtaita, ollaksemme siunaus. Ja anotaan oikein sitä, että voi herra armahda meitä, että me ei olla itse keskeisiä ja semmoisia... Helposti me ollaan sitä, mutta rukoillaan herät armoa, että me saadaan täyttyä pyhällä hengellä, että meis voisi vaikuttaa Kristuksen mieli. Eli Kristus on tänään se Jumala, joka välittää sinusta. Hän haluaa, että sä tiedät ne siunaukset, mitä hän on sinulle jo antanut ja että sä elät niissä siunauksissa. Mutta Kristus ei pelkästään sinua siunaa, vaan hän haluaa, että sinä olet siunaus. Me ollaan siunattuja ollaksemme siunaus. Rukoillaan tässä hetkessä. Herra, kiitos, että sinä, Elon Herra, rakastat meitä niin äärettömän paljon. Herra, me kiitetään siitä, että me ollaan saatu tulla uskoa ja pelastua. Herra, me kiitetään siitä, että sä Jeesus vuodattanut sinun veresi ja olet kärsinyt, jotta meillä on tänään hyvä olla. Herra, kiitos siitä, että sun sanassa sanotaan, että sinä haluat palveliasi parasta ja olet Jumala, joka siunaat meitä. Mutta Herra, sinä et pelkästään meitä siunaa, vaan saat olet valinnut, että me saadaan olla siunauksen kanavina. Ja Herra, tässä hetkessä me kannetaan nuo saavuttamattomat kansat, joiden keskuudessa ei ole vielä seurakuntaa sinun puoleesi, ja me rukoilemme. Herra, anna meidän olla uskollisia siinä, mihin sinä olet meidät kutsunut. Herra, anna meille pyhän hengen voimaa, anna meille rahkeus, anna meille rakkaus, Jeesus, että me voidaan viedä evankeliumi noihin kansoihin. Kristus, me rukoillaan Ruotsin seurakuntien puolesta, me rukoillaan Ruotsin Suomen, suomalaisten seurakuntien puolesta. Herra, avaa uusia ovia. Herra, avaa uusia kansoja. Jeesus, Jeesus, me pyydetään, että sinä nostat työntekijöitä korjuuseen. Me rukoillaan työmiehiä, Isää, nosta heitä Jeesuksen nimessä. Herra, me rukoillaan lähettejä. Me rukoillaan niitä, jotka tukevat varalla taloudellisesti, ja isä, mä rukoilen esirukoilijoiden puolesta. Vahvista niitä, herra, jotka on uskollisesti rukouksessa maailman kansojen pelastumisen puolesta. Jeesus. Jeesus, me tiedetään, että se päivä tulee, että kaikista kansoista on oleva ihmisiä valtaistuimesi edessä. Mutta herra, me tiedetään vielä, että työ on kesken, ja sen takia isä, me tässä hetkessä pyydämme, Täytä meitä pyhällä hengelläsi, ota meidät käyttöösi, ja Herra, auta meitä vaeltamaan puhtaudessa ja pyhyydessä. Anna meidän olla niitä kanavia, joiden kautta sinun iankaikkiset siunaukset voi mennä eteenpäin. Isä, isä me oikein rukoillaan nyt sunnuntaina alkavan kairoskurssin puolesta, ja me pyydetään, että Isä tuolla Krefsnessissä oleva kurssi saa nostaa uusia työntekijöitä, me pyydetään, että tuon kairoskurssin kautta saa nousta myös semmoinen uusi lähetysnäky lähettämään, rukoilemaan. Herra, me pyydetään, että anna on tuon kairoskurssin yllälevätä sinun siunauksesi. Kiitos, Isä. Herä, kiitos tästä lähetyskokouksesta ja kiitos, että me saadaan muistaa siunattu ollaksemme siunaus. Että sinä siunaat meitä ja meidän lähetys tai lähetysmaita ja kansoja. Kiitos, Isä. Jeesuksen nimessä ylistys ja kunnia sinulle. Aamen. Aamen. Siunausta paljon. Halleluja. Kiitos Jeesus. Pyhä henki puhuu meille ja rohkaise ja haastaa meitä tänäänkin jatkossakin tekemään lähetystyötä. Ja kiitos Karille oikein paljon ja kiitos Raulia, kiitos Pia ja Jasuja. Nyt tässä, heikki ole hyvä. Hyvä juhla kansa. Nyt on aika ruokailun.